Знаєш, мій внук Андрійко Вундеркінд, якщо дати йому гарну освіту, то я впевнена, років за двадцять про нього знатиме весь світ. Я завжди прагнула бути справжньою жінкою. Як то кажуть, жінкою до кінчиків нігтів. І була впевнена, що вміння так кохати, як я кохала Ясика, і є ознакою справжньої жінки. Оспіваний образ жінки-матері мене дратував і смішив. Я казала собі, жінка-мати – це примітивна квочка, одержима тваринним інстинктом, вона живе тільки задля того, щоб продовжити свій рід. У неї це закладено на генному рівні, вона і чоловіків підсвідомо розглядає лише як потенційних батьків її дитини. І тому я пишалась, що я інша що змогла вийти за рамки цих стереотипів і віддавала Ясику всю себе просто так, знаючи, що у наших стосунків немає майбутнього. Ілона говорила і говорила, неладно зупинитися. Слова накочувалися новими хвилями, наче десь там всередині неї вирував шторм, від лунні якого долинало на поверхню. А так я все бачила до того, як уперше зустрілася зі своїм онуком. Але я теж помилялася. Тепер мені відома відповідь справжня жінка, передусім обожнює своїх дітей і контролює свої почуття до чоловіків. Ось я жила заради ясика, і що це йому дало? Нічого. Його дедалі більше засмоктувала багнюка розпусти і пияцтва. Отже, виходить, що я даремно розтринькувала своє життя. Сльози потекли по-старому про те, що красивому обличчю. А з Андрієм мінахши, я відчуваю все, що я вкладаю в нього колись дасть свої плоди. Ти, не уявляєш, скільки б я віддала, щоб відмотати своє життя на двадцять років, я була б найкращою матір'ю для свого сина. Через ясика я мало не стала пустоцвітом. То ви лише за це його вбили. Олі не вкладалася в голові, як після такого шаленого кохання можна було настільки зненавидіти людину, щоб її вбити. І її приголомшували ті пекельні пристрасті, які нуртували в цій страшній жінці. Ти не втямила. Я кохала Ясика. Я до останнього його кохала. Усьому винна та падлюка Катя зі своїм братиком. Це їм заманулося розпочати той презервативний бізнес. І вони втокли Ясику, що на цьому він збагатиться, мов Рокфеллер. Вона втерла сльози. Але Ясику не вистачало грошей на обладнання, і тоді він згадав про мене. Прийшов і заявив, що я мушу продати свою квартиру і віддати йому гроші. Мовляв, мені все одно вже небагато лишилося, тому я можу зробити такий подарунок коханому чоловіку. Коли я відмовила йому, сказавши, що маю кому залишити цю квартиру і заради кого жити, він спочатку не повірив. А я, дурепа, взяла і розповіла йому про Андрійка. Не знаю, хто мене тягнув за язика. Тоді він став мене шантажувати, і познайомився з Мариною а потім приніс мені ту фотографію на доказ. Він сказав, що розповість про наші з ним стосунки і Марині, і малому. Я не могла йому цього дозволити. Марина так до кінця і не простила мені. Якби дізналася, чому я не одразу її визнала і кому подарувала Діміну квартиру, то не відпустила б мене і близько до Андрійка, та навчила б його ненавидіти бабусю. «Скажи, а як це ти зробила? Як ти його вбила?»